Salutare tuturor si și bine v-am la primul de acest canal Astăzi să facem un tutorial cum să faceți și voi un server de FiveM un local host Și poate o să și pe host dacă vă Bun, mergeți mai întâi pe 5M.net Să vă las link în descriere Și dați aici pe Create Your Own Server, pe Host Your Own Server Dați aici pe Artifact Server, descărcați asta de aici Aici la, la sted, eu l-am instalat. Uh, după aia dați aici pe CFX server data, al descărcat și pe asta de aici, apăsați pe codul asta și dați aici pe Domnul zip. Totul e simplu și tot ce mai este descărcat este donec. Ok. Uh, intrați aici și dați tot la felul pe cod și dați pe download zip după ce l-ați -ă instalat uh, faceți un folder pe desktop, nu contează ca să puneți serverul. Bun. Dați să deschid și eu uh, serverul și cu Ok. Uh, eu am extras toate chestiile astea după uh, server. Nu, după serverul ăsta. După ăsta. Uitați aici. Am extras astea le-am tras aici. Bun astea le-am extras, le-am tras pe toate astea aici și în dunco luați toate astea de nu, luați, deci de aici până aici, până se termină folderele și le trageți pe toate în resurse. Bun, și după aia luați chestiile astea și le trageți aici, simplu. Bun, și după aia trebuie să vă luați licențe de pe uh, Așa, Mergem aici, o sa va las eu langa un descriere de la licență, O sa nu mai intrati voi aici Ok, citati aici Si de aici va luati licențele, pe super simplu Bun, eu deja am o licență Si o sa iau de pe serverul meu Care la am PC se sa iau o licență. Dupa după ai intrat în server, cfg după ce tip luat licența ce jos de tot, și unde scrie aici server licenci, luați acesta cu change mi și dați copiere, adică că trebuie să stai, -a -a ah, stați, -a -a nu mi s-a copiat la, văd, ah stai nu mi s-a copiat la, nu stiu de ce, intrăm din nou dați cu S. Bun. După, luați mediu care l-am descris, îl downloadați, îl trageți aici pe desktop. Și după aia cea mai uh, bază, piesă piesa de rezistență. Apăsați pe chestia asta aici pe bara asta, dați Ctrl C, să copiați, vă duceți aici la Start server pe edit și pur și simplu luați de aici până aici. și dați Ctrl V. Și aici, aici o să fie ceva cu FX server. Voi scrieți așa run.cmd. După aia dați save. Și după aia trebuie să intrați pe XAMPP. O să vă las linkul în descriere de la XAMPP. De unde îl downloadați, ca aici o să avem nevoie să facem baza de date. Și după aia o să putem porni serverul. Și după aia uh, o să vă arăt și pe parcursul tutorialul cum să adăugati skinuri, mașini, uh, mappinguri. Nu știu, niște scripturi așa, știți. Și acum așteptăm puțin să pornească și mie XAMPP, o să pun pauză și o să revin după ce se pornește. Ok, bun și am revenit. Să pornească XAMPP. Și după ce ați intrat în XAMPP, pe dați start, adică dați start la astea două, la primele două. Ok. Acum așteptați să se pornească, Nu durează mult, durează 2 secunde De imediat să se gata Și dați pe admin aici la a doua Și o să vă bagi aici Ok Bun, și așteptați puțin ca merge greu site-ul, nu știu de ce Bun, și vă duceți aici la new sau nouă, la mine române și scrieți aici numele la bază, gata Bun. Acum putem închide ăsta. xample punem în bara. Intrăm în ăsta de la server. Intrăm în server.cfg Aici punem IP-ul, database. Aici punem numele care l am pus aici în Xample, la PHP. Mai care l am pus la bază de date. Numele ăsta. Care l am făcut acum imediat. ăsta. O să-l punem aici. La database. Punem tutorial. Bun. Dăm cât îl și acum trebuie să intrăm înapoi, intrăm în resurse, un VRP, un cpg, și în base.